Първата идея. Свети Бернар. Продължение. Праведният знае, че, че без Бога не може да извърши абсолютно нищо. Наистина, човек без Бога не може да направи даже една крачка, но хората не осъзнават това. Една проста крачка не може да направиш, ако не е той. Когато любиш Бога, той ще отмахне от тебе всяко зло човек трябва да се умее да влезе във волята Божия. Иначе, човешкото усърдие, колкото и да е голямо, не дава реален плод. Който е влязъл в Бога, живее в трезво опиянение. Сам Бог е наградата за любящите същества. Той е вечна награда за любящите го вечно. Любовта е и дар Божий, защото тя твори, тя твори самия Бог в нас. Никой не може да се отклони от Божия закон без последствия. Тези, които са извън любовта, са роби и наемници, а не синове. В света Никога не съществува човешка правда, а само Божия. Ще ви дам един кратък пример, ако някой не разбират какво е това. Примерно, двама човека правят едно и също престъпление. Едини, или трима, да кажем. Единия го съдят на две години, другия на осем, третия го освобождават. Хората казват, няма правда. Но... Кой решава в съдиите? Това е висшия свят, който знае миналите прераждания. На този, който му дават 8 години, дават му се и стари неща, тъй като той не е научил своите уроци. Този на 2 години също има да се учи, а на другия му дава шанс да тръгне в правия път. И ако устои, той съвсем ще бъде свободен. Само му дава шанс. Външно изглежда, че няма правда, но на всяка крачка работи Бог. Все едно е какво хората разбират и дали одобряват. Никога е нямало значение дали хората одобряват. Те имат мнение, а думата мнение произлиза от съмнение. Тя няма нищо общо с мъдростта. Думата съмнение означава с мнение, но мнението никога не е мъдрост. Свободният избор е способност да приемеш Бога. Много висша способност, виждар да избереш твърдо Бога. За това е даден. Където няма необходимост, там няма да има и дадена допълнителна воля. Адам е имал способност и да греши, и да не греши. Христос е нямал тази способност да греши. Първородният грях е бил катастрофа, която е лишила човека от господство над собствената му съдба. Волята на човека се възстановява само в един по-чист живот. Осъзнат. Ако човек тръгне осъзнато към чистотата, той ще тръгне към възстановяване на своята воля. Истинската разумна воля, а не неразумната. Ти можеш да мислиш, че сам твориш своя път и сам вървиш по него. Но казано е, без мене не можете да направите нищо. Всичко е неговата милост. Дълбоко в свободата на избора се решава каква е посоката на човека. От греха може да ти освободи само този, който е станал син. Единствената цел на човешкия живот е да се освободим от всички лъжливи стремежи. Един от тях обяснявал съм и преди щастието. И за това щастието е наказание, а блаженството е съвсем друг род. Който се устремява към външните неща, той изменя на себе си и изгубва покоя си. Нашето незнание, казва свети Бернар, е двойно. Първо, непознаване на себе си и непознаване на Бога. Ако познаем себе си, ще бъдем смирени. Това е началото на мъдростта. Ако познаем Бога, ще се изпълним с любов и ще достигнем мъдрост. Тоест първата степен е смирение и оттам нататък втората има, имаш позволение за мъдрост. Всички земни училища са празно многознайство всякакви видови университети, включително и религиозни и така нататък. Всичко това е едно много многознайство. Не Неслучайно учител е казал за земните училища, и аз съм ви го казал, пак ще го кажа. В земните училища влизаш с един дявол в главата излизаш с 10. Може да имаш диплома, но нямаш характер, нямаш път, нямаш ясна цел. Голямата тайна на любовта се състои в това, че отричайки себе си, ти спечелваш истински себе си. Себе откриваш се и то вътре в истината. Венецът на човечеството се явяват мистиците. Вижте, какво каза един светец. Венецът на човечеството се явяват мистиците. Истинският мистичен опит не може да бъде преподаван. Това е личен божествен дар. За особените дразновени, искрени усилия. Така, това беше свети Бернар.